18 måneder siden besøgte dagens gæst købmændenes klub for første gang. Dengang hed arbejdsgiveren Hobro, og bekymringerne om fremtiden og om udenlandske ejere i Superliga'en var det store tema i den udsendelse. To og en halv måned senere blev Jens Hammer Sørensen fyret i sin hjerteklub Hobro. I august blev han så ansat som administrerende direktør i amerikansk eget Esbjerg. Og her står han altså midt i en nedrykningskamp. Så der er masser at tale om i dag. Velkommen øh, tilbage, Jens. Jeg er glad for at vi ikke skræmte dig væk eller Christian ikke skræmte dig væk sidst. Sværlig Sværlig. Det er dagen der på øh, for dig. Vi sidder og optager Mandag øh, i går søndag spillet i øh, et vitalt øh, ja, nedrykningsbrav mod Jammerbugt og tabte. det. Ja. Det var jo ikke sådan, du skulle lande her i stolen. Nej, stålen. det var heller ikke planen, det kan jeg godt fortælle dig. Nej. Hvor, hvor presset er jeg, så af situationen lige nu? Jamen altså, det er, det er virkelig vigtigt for mig at sige, også offentligt, at vi er presset af situationen, og vi kigger ind i et nedrykningsdrama, som højst sandsynligt løber ind til sidste kamp i det forår her. Det er, det er ikke sådan, vi husker SFJR. Nej, det er det jo ikke, fordi Esbjerg har jo altid, uanset om man har været i Superligaen eller Første Division, i hvert fald for os andre, altid været et svært sted at spille, mm. uh, et stadion, der er flot, med god lokal opbakning, og altid uh, spillere, der var parate til at uh, jeg vil sige, arbejde for sagen. Uh, så det er klart, når jeg sidder udefra og kigger ind på Esbjerg og ser, at man har de sidste fem kampe i træk, har man tabt i, i Første Division. Så jeg kan jeg godt forstå, at rynkerne er, er, er dybe. Det bliver spændende at høre om, hvad vi kan gøre for at komme ud af det. Hvor bekymret er du for Esbjerg lige nu? Jamen, jeg er bekymret. Men jeg vil også samtidig sige, at vi har et rigtig talentfuldt hold. Et, dog et ungt hold, men der er nogle rigtig talentfulde spillere. Og jeg håber, at man, som Nils Christian siger, hvis man kommer ud af den her onde cirkel, vi er kommet i, altså hvis vi vinder en sejr, så tror jeg også, at den kan afle den næste. Så det er det, vi, det er det, vi arbejder hårdt på hver dag. Men inden vi går videre ned ad Æsbjergstien, så lad os spole tiden tilbage. For der er sket meget i dit liv, i ja. dit arbejdsliv i hvert fald, Jens, og de seneste 13 måneders øh, tid. Og lad os gå tilbage til øh, mere eller mindre, hvor vi slap dig, da du sad her sidst. Der var du i Hobro. Ja. Øh, så gik der ikke så lang tid, som jeg sagde. Så blev du øh, fyret. Ja. Øhm det var jo en nyhed, som jeg, nu taler jeg på vores ja, vi ikke havde set komme. Fordi du var nærmest en del af, du var vokset i Hobro og er synonym med klubben. Ja. Har du selv set det her på Amtron? Ja, det, det kom nok mere som en overraskelse for folk udefra, end det gjorde for mig. Fordi jeg kunne godt mærke sådan lidt med den strategi, der var lagt, at den var jeg ikke sådan helt enig i. Og der havde vi nogle konflikter undervejs, så så kan man sige, at det... Dem, der sidder med, med nøglerne, det er også dem, der bestemmer, og der vidste jeg godt, at, at det nok ikke blev et langvejt forhold derfra. Hvad var det ligesom, der var den øh, afgørende altså, Det afgørende har, har jo været for mig i hvert fald, at jeg ikke var enig i, at vi skulle øh, øh, bruge rigtig mange penge på et, på et øh, akademi, som, eller på ungdomsafdelingen, som det jo hedder der, hvor jeg synes, der var rigeligt med sådan nogen i Randers og ÅB og Allverdensting, og så ja, der har vi levet godt af overskuddene fra dem. Og... Øh, jo flere kroner man tog ud af førsteholdet til at lave et ungdoms øh, til at lave ungdomsarbejde jo sværere ville det blive at være en top 18 klub i Danmark, og det, det troede jeg ikke helt på, at det ville kunne lade sig gøre Det giver jo egentlig meget god mening Christian, når man hører, hvad Jens Hammer siger, at der er rigtig mange store er det klubber jo ikke, der, øh, der har er det jo ikke bare, der er meget, der strategi. stikket til den derfor Men det minder mig jo lidt om at øh, der også var et par trænerskift i Hobro, som jo også kun kunne jeg forstå, i hvert fald på de udmeldinger, der kom, øh, også hang sammen med, at man var uenig i, altså, som det hed, det projekt, der ja. man var købt ind til. Det var ikke lige det, der så skulle udføres. Æ, det lyder som om, at der oppe i Hobro, så har været, om jeg så må sige, mere tistridende fingre, end en knyttet hånd. Altså. Ja. Ja, det var jo det, også som jeg oplevede til sidst, at vi var flere, der vi lige forskellige retninger. Så er det bare svært, når man er en, ja. i øvrigt et lille fodboldklub uh, i en stor andedamme i forvejen. Og det, det, det, det tror jeg, det var derfor, de to de konsekvenser, som vi gør på det tidspunkt. Hvordan fik du at vide, at du ikke længere skulle være? Det var efter en kamp, hvor vi heldigvis var reddet i første division på det tidspunkt, en hjemmekamp mod Vendsyssel, at formanden trak mig til side og fortalte mig det. Og hvordan, altså, ja, det var, jo, det var jo en halvdel af dit liv, familien var her, også så ja, var der. det ikke, Ja, det, det, det var mere end en halvdel af mit liv, kan man sige, fordi jeg har brugt rigtig mange timer og fornøjelige timer i den lille fodboldklub, og har været med siden det var en forening, <coughs> og var spillende træner i danmark og og to deler derfra, så det, jeg har brugt rigtig mange timer der, men som jeg sagde før, så var det slet ikke en overraskelse for mig, og, og jeg tror, jeg havde set skriften på væggen et stykke tid i forvejen. Men var du ked af det alligevel, at ja, den ikke var så altså, jeg tror, nu, jeg tror man kan sige det lidt sådan, at det var sådan, ligesom at miste en, en kæreste eller en kone. Altså, det, det, var, det var jeg var af, virkelig ked af. Men, men jeg var sådan forberedt på det. Men, men alligevel, når man sidder i det, og de første dage, hvor jeg ikke skulle op, det var svært. Det er topt. Ja, det må man sige. Det er ligesom, når man har sagt farvel til hunden, forestiller ja. mig. Men inden vi helt slipper på bro, så kunne jeg ja. godt tænke mig at, at, ligesom, at, at, at, at måske spørge ind til, fordi det interesserer mig meget, det der, du er inde på, altså... Øh, Ja, når når I, ja, I har været rigtig dygtige til at hente, som du selv siger, ja. overskydende spillere, har problemet så ikke været et eller andet sted, at man måske så mangler noget klubidentitet ja. på en eller anden måde. Jeg synes, Hobro har jo altid, også da I kom op, med en generation af spillere, ja. med entusiasme, ja. med en, en særlig, hvad skal vi sige, ånd, ja, ja, ja. særlig ånd måske, og, ja. og kultur og øh, drenge, der var vokset op sammen, ja. øh, på den måde kan jeg jo godt forstå, at klubbens ledelse måske synes, men det var en succeshistorie, den vil vi gerne gentage. Vi vil lave noget ungdomsarbejde, der ligesom fører frem, frem for at hente, ja. øh, hvad skal vi sige, Overspiden. nogle lejesvæne ja. ind, øh, undskyld udtrykket. Men, ja, det gør jeg ikke. Øh, men men så, så den der øh, uenighed om strategien, kunne man ikke lave lidt af begge dele? Jo, altså, men, men så vil jeg jo synes, at det er jo ligesom at sætte sig mellem to stole, fordi... Øh, øh, den ånd der som man øh, som man og har brug for det var jo faktisk den var skabt af mange spillere rundt omkring fra fra nærområdet vi fik mange spillere fra Randers Jonas Stamborg eksempelvis de kom ind der fra Randers så det var sådan nogle spillere rundt omkring men som var gode til at skabe den unikke ånd, der var i Hobro, når de kom til klubben. Så det, der var faktisk ikke ret mange øh, spillere af egenavl, heller ikke dengang, jeg startede i Danmarkseren i sin tid. Det var så lidt nogle spillere rundt omkring fra, og, og jeg var nervøs for, at hvis, at hvis man stadigvæk vil sige, at man skulle være en top 18-klub i dansk fodbold, det er rigtig svært, så, så kunne man ikke tage for mange penge ud af lønbudgettet til førstehold, hold, fordi så tænker jeg, så ville det være en umulig mission, og det vil jeg, jeg helst ikke kunne stå på mål for. Hvad skuffet dig, eller blev du skuffet over, at det var der, I endte dig og Håbro? <coughs> Nej, det, det gjorde jeg egentlig ikke, fordi som jeg sagde før, så, så, så havde der været mm. sådan nogle, øh, nogle gnidninger, og jeg har haft rigtig godt samarbejde med, med mange formænd i mine 19 år. Jeg var op, der var der en fire 5 formænd, som jeg har arbejdet rigtig tæt øh, med, men jeg kunne også mærke her til sidst, at de gerne ville noget andet, og det, øh, det har jeg stor respekt for. Det, øh, øh, en lille del af mig vil altid holde med hobro IK alligevel, så, mm. så, øh, så på den måde har jeg ikke været skuffet over det. Da du så forlader Hobro har du jo en periode, hvor du ligesom er imellem jobs. Ja, ja. Hvad, hvad brugte du den til? Fordi du havde tidste, du sad her, for det snakkede vi jo om, at du havde både været sportschef og haft et skolelærtjob ja. og en stor familie. Der, der, der forsøgte det var jo op til sommeren, der forsøgte jeg først og fremmest at holde noget ferie. Det har jeg forsømt i, i, i lang tid, og det, det gør man i den, i den branche her. Der har man ikke ret meget ferie. Så det forsøgte vi at holde. Der vi var blandt andet i Italien i et stykke tid, og der fulgte jeg jo faktisk lidt Esbjerg sådan på ligesom alle andre danskere gjorde, med en skør og tysk træner og nogle gule bjælker næsten stort set hver dag. Så der forsøgte jeg sådan at holde ferie, men, men altså, når man får muligheden, det fik jeg så muligheden for at stå i spidsen for Esbjerg, så var jeg ikke ret sent til at slå til, da jeg fik den, den mulighed. Hvordan opstod det? men det var altså, Paul Conway og Michael Cole som jeg havde, de to ejer, amerikanske ejere, der har 51 procent af IFB. Dem har jeg talt med også, da de var, de var, eller Paul Conway var at besøge Hobro øh, i et par dage, hvor jeg lærte ham at kende, og så har vi egentlig holdt sådan kontakten med lige, hvor vi har talt lidt øh, løst og fast om fodbold, men også helt konkret om fodboldspillere. Så, øh, så øh, de har kontaktet mig nogle gange hen over den sommer, der, hvor øh, de vidste, at øh, min forgænger Brian Bo knussen skulle, skulle stoppe. Og så, øh, så har vi talt lidt om, om jeg skulle være administrerende direktør og, det, og det, sagde jeg, det har jeg ikke prøvet før. Jeg er fodboldmand og sportschef, men de synes, at de gerne vil have en, en fodboldmand ind i det job der, så det endte med, at jeg sagde ja tak til tilbuddet. Men du havde jo siddet i Italien ja. og alle mulige andre steder og, og set de samme gule som os andre. Havde du ikke betænkeligheder ved at Lå, gå ind i Esbjerg? masser. Også som vi talte om her sidst med udenlandske ejere. Men jeg må bare sige først og fremmest, at altså, IFB er en kæmpe fodboldklub. Og den betyder rigtig meget for det område, øh, i syd altså, det er en kulturinstitution af dimensioner i det øh, område der. Selvom vi lige nu kæmper med et rigtig dygtigt det ishockeyhold, som øh, er tæt på finalen i, øh, i ishockey, og vi har nogle rigtig dygtige håndboldpiger, som, øh, som øh, både vinder danske mesterskaber og når. Lange Champions League, så vi har en rigtig svær konkurrence internt i byen, men IFB betyder bare rigtig meget for rigtig mange mennesker. Så det øh, det, øh, det der med, at, når man har passion for fodbold, så at få øh, tilbud så stort job, og det der med om um, man kan okay der trækker mig lidt, det er, at man kan få EFB tilbage på retkurs, fordi det, det skal vi. Lige nu er vi ikke på retkurs, så når man er i det område der, så kan man godt uh, tale lidt i maritime uh, Floskler. Det der med at få sådan en, en stor uh, supertanker tanker på, på retkurs, det, det synes jeg er interessant, og det, uh, der mangler vi lidt nu, inden, uh, inden vi har den helt tilbage på retkurs. Ja, det er ikke bare en kutter, I skal have Nej. vendt her. <laughs> uh, men, men det jeg også tænker er, uh, også da vi havde besøg der sidst, men også som vi kender dig fra Hobro, ja. du er et mand, der har nogle værdier nogle bløde værdier, ja. vil jeg sige, i den ja. her til tider barske fodboldverden. Det, som var foregået i Esbjerg med en træner, som i hvert fald ikke stod for de bløde værdier, ja. men også med amerikanske ejere, der bakkede ham op igen og igen. Hvordan kunne du få det til at passe med, med ja. det, du kommer fra? Det kan jeg også sige, at det var et kardinalt punkt for mig, at vi skulle skifte træneren, da jeg skulle starte. Der skulle lige ligesom være en helt ny og frisk start for IFB, hvis jeg skulle starte dernede. Og, så, så havde de været i gang med en proces, hvor Roland Vrar var en del af, af, af ansættelsesamtalerne, da de valgte Peter Hyballer, så, øh, så ham tog de ind, og det var uden min øh, altså deltagelse. Jeg sagde bare, at det, der var et kardinalpunkt for mig, var, at vi skulle starte på en frisk. Det, det synes jeg ville være vigtigt og, og for mig. Det giver meget god mening i forhold til det kaos, der i hvert fald foregik ja. på det tidspunkt. At, altså, set udefra, øh, også man holder fodbold, så øh, var det, der foregik i Esbjerg med Breve mellem øh, ja. spillerne til Spillerforeningen og øh, træneren, der stod og, og øh, opførte sig på en måde, øh, selvom han påstod, at sådan gjorde man i tysk fodbold, eller hvor der var henne. Ja. Og en ledelse, der åbenbart øh, talte i hver sin retning, det var ikke køn at se på. Uh, det pyntede ikke for Esbjerg, og det var en, en, en, en sørgelig periode. Um, så... Jeg vil sige sådan, det er jo ikke bare en supertanker, der skal vendes. Altså, I skal jo lige have løjet bunden også, fordi den tager vand ind, ikke? <laughs> ja, nemlig. Eller har taget meget vand af Ja, og det, ja. hvis man sådan, sådan kom helt konkret, fordi det tænker jeg, at vi skal på et tidspunkt. Fordi vi er jo, som sagt, havnet i den her, det her nedrykningsspil. Og der vil jeg sige, at noget af det, vi stadigvæk kæmper med, var, at der kom rigtig, rigtig mange nye spillere i sommer. Og ikke et ondt ord om dem. Fordi de er friske og dygtige unge mennesker, som kommer på arbejde hver dag og gør, noget, og gør deres bedste. Men det er bare svært at skifte så mange. Vi fik 21 nye spillere ind i sommer, og to stoppede faktisk, inden de nåede at spille en kamp for os og flyttede til andre klubber. Mm. Men, men det er for mange. Altså, der kom, altså, amerikanerne ville rigtig gerne en forandring. Men det, jeg kan se i backspejl, det er, at der kom for mange forandringer for hurtigt. Og noget af det, vi talte om inden Nils Christian, er jo det der med en kontinuitet i en fodboldklub, det er jeg faktisk kæmpe fan af. Og det er heller ikke øh, med min bedste vilje, at vi har måttet skifte en træner øh, nyligt. Fordi hvis man får gode folk ind i nøglepositioner, så skal man passe på dem så lang tid, man kan. Men det er også vigtigt for mig at sige, at man skal ikke bare have kontinuitet for kontinuitet, kontinuitetens skyld. Man skal have nogle ordentlige folk på de rigtige positioner, og så skal man passe på dem. Og det er det, vi er i gang med nu. Mm. Men skræmte ledelsens stømmekræfter undervejs ikke i denne her proces, hvor du skulle var, om du skulle sige? At det jo, det kan man godt sige, men jeg tror, i bund og grund, så var det et forsøg på at bakke en træner op, indtil man ikke gør det mere, og det må man sige, at de lykkedes ret godt med, i hvert fald at bakke ham op, men, men da jeg startede, var der, var der behov for en ny start, det, det synes jeg, at alle kunne se, og det, det, der var vigtigst for mig i starten, det var, at, man kunne ske, at vi kunne se, om vi kunne skabe noget ro, både på den sportlige front, men også til folk i organisationen, fordi bare det der for 21 nye spillere ind. Det gør man altså ikke bare lige sådan. Så der har været uh, sælgere, der har været på siger for at få arbejds- og opholdstilladelse, så der har været, altså EFB har været igennem en kæmpe omgang i den sommerdag, som vi faktisk lider lidt under endnu. Men det er ikke en undskyldning, det er en forklaring på, hvorfor at vi ligger, som vi gør nu. Fordi det har været svært for os at skabe et hold. Fordi vi har rigtig, rigtig mange dygtige spillere, som træner godt. Og det er også vigtigt for mig at sige, at de er flittige, og de gør alt, hvad de får besked på. Men vi er ikke et hold endnu. Vi er mange individuelle spillere, som når, når, når skibet, når det blæser rigtig kraftigt, så har man ikke rigtig nogen ting at, at holde fast i, så er man individuelt og så er det bare svært at vinde fodboldkampe, fordi jeg siger også bare, at første division i Danmark, Nordic Bet-Ligaen der er nogle dygtige hold, ja. og der er nogle dygtige trænere, og der er nogle dygtige spillere, som vi spiller mod hver uge, og når de spiller, når, som Nils Christian siger, vi har et flot stadion, Blue Water Arena i Jesbjerg, og de kommer der, de andre, så det er det som om, at det er en, en kub finale for dem, så giver de lige lidt ekstra. Det har jeg selv prøvet med Hobro, når vi spillede på, på Blue Rotter Arena, så giver man lige lidt mere, og det, det er vi er op imod, og det skal vi være gode til at stå imod, ellers så øh, får vi det vanskeligt. Men nu er det er jo ikke, fordi jeg skal pirke til tristessen, øh, fordi Nej. det er jo altid lettere at snakke, og også hyggeligt at snakke om succeser, men ja. øh, når, når, når I taber 2-1 til Jammerbugt, og I ligger og, og råder i bunden af nedrykningsspillet i første ja. Division, og jeres nærmeste konkurrenter er Jammerbugt, ejet af udenlandske ejere. Jeg ved ikke, om det stadig er. Han er gået i flyoverskjul, så vidt jeg ja. ved. Fremad Amager, som også har sådan udfordringer med, hvem der ejer klubben, eller om ja. der er kommet nye en. Esbjerg, der har udenlandske ejere. Så det vi talte om, da du var her sidst ja. med Hubro, altså... Øhm Hvordan synes du, du selv, det ja. går? <laughs> det er et godt spørgsmål. Jeg, har det. jeg synes også, at det er vigtigt for mig at sige, at, at der er også gode historier om udenlandske ejere i dansk fodbold. Det ja, skal vi også til. Og ja. man skal også huske på, at de klubber her, som du omtaler, er jo havnet i en situation, hvor de leder efter ejerskaber. Og så er det så, om det er danske eller udenlandske ejere. Det synes jeg også er vigtigt. Det hører med til historien, at, at vi lige nu har struktureret os sådan i dansk fodbold, at der er faktisk rigtig mange klubber, der er til salg. Og der er jeg lige nu administrerende direktør i en klub, som, som er blevet solgt til amerikanske ejere. Og det er også vigtigt for mig at sige at den sammenhæng her. Det er ikke fordi, at hverken Michael Cole eller Paul Conway er onde mennesker, som har øh, i sinde at ødelægge alt i Esbjerg. Det, det har de jo ikke. De vil rigtig gerne skabe en, en sund forretning i Esbjerg øh, i, øh, i omkring EFB. Øh, men, men vi har nogle udfordringer, og det... det det, det bliver vi nødt til at tage alvorligt, og det kigger vi ind i hver evig eneste dag. Men det er jo egentlig ganske interessant det her omkring ejerskaberne, fordi ja. du også selv øh, hvad kan man sige, spekulerede over det her for ja. Ja, 13-14 måneder siden.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 som ejer, der har et, et akademi i Mali, og så skal vi have 10 drenge fra Mali ind på vores første hold. Er det interessant for byen? Og jeg er ikke sikker. Ja, det er altså, faktisk rigtig klogt. Ja, det, ja, det var faktisk <laughs> ganske klogt. Det var også en god snak vi havde. Man kan jo gå ind og se den på Discovery Plus, <laughs> hvis man ikke sådan sidst. Men hvad sagde din <laughs> 46 og ikke 47 i godt nok 86 ja. år i far da du sagde ja tak til et job med amerikansk grej. Det er et godt spørgsmål. Jeg tænkte nok, at jeg skulle forholde mig, eller forholdes til det her, i mellemtiden, er han er blevet 87. Ja, det tænkte jeg nok. Ja, så øh, altså det, det har jo fyldt noget, også, altså også i mine overvejelser, men, men det der med, at nu kan jeg i hvert fald komme til at præge sådan en klub indfra og se, om man kan få nogle af de her bløde værdier med, som jeg synes er så essentielt for en fodboldklub. Få dem med ud i, at, at når, man, når man som investor investerer mange millioner i en fodboldklub, så er det ikke fordi de synes, at Esbjerg-folkene er søde, og danskere i øvrigt er søde mennesker, så er det fordi de gerne vil have noget penge ud af det. Sådan er den verden, og sådan er det bare, og der kan jeg har jeg fået en, en unik mulighed for at komme ind og præge det her indenfra. Og det, det er det, jeg forsøger på hårdt hver evig eneste dag, og det, det synes jeg faktisk er rigtig spændende. Og jeg, jeg synes, at, at vi går den rigtige retning, og jeg synes faktisk, at vi tager nogle vigtige skridt der. Men nu er du jo så i en af de traditionsklubber, ja. som, som vi netop snakkede om på det her tidspunkt, og du har mærket på egen krop i et halvt års tid, det her med at have en helt anden kultur ja. inde over, i hvert fald dem, der sidder med The Final Word og pengene. Hvad er udfordringen, som, ja. som, som du oplever i det daglig? Der er rigtig mange udfordringer. Noget af det, jeg synes var, var også essentielt for mig, det var, at hvis jeg skulle ansætte, så ville jeg gerne være ham, der stod på mål på, for de beslutninger, vi træffer i Esbjerg hver dag. Så det er ligesom mig, der har udtalt, må offentligt, der har vores ejere øh, trådt i baggrunden, øh, og, og bliver kun øh, en gang imellem vil journalisterne gerne tale med dem, og så får de selvfølgelig lov til det. Men som udgangspunkt er det jeg er talsmand for IFB. Øh, det er noget af det, de amerikanerne også har lært, og de har, vi har også lært, at de, altså, de vil gerne, jeg synes faktisk, strategien, da vi talte om det øh, til at starte på, øh, var rigtig altså, interessant. Det der med, at de vil gerne have et ungt dynamisk fodboldhold med et højt pres. Altså, hvem vil ikke gerne det? Så det, det kunne jeg faktisk godt lide, men vi må, har også måttet sanden, at vi har skåret 5,5 år af vores øh, øh, fem og af vores startopstilling i spilleminutter øh, siden øh, sommerferien. Og det er måske for meget. Så lige nu er, det, er vi rigtig unge, og det er også noget, det amerikanerne har lært, at vi måske hvis og når vi klarer skærerne i første division og skal kigge ind i en ny sæson, så gør det ikke noget, at man måske også henter spillere, der er 25-26 år. Det har jo været et kardinalt punkt for dem før, at de skulle være helt unge, som skulle kunne være salgbare. Men for at skabe et rigtig godt fodboldhold, så skal man have nogle... Øh, nogle støtter, man kan ræbe sejlene til en gang imellem, og det gør ikke noget, at de er 25, 26, 27 år. Så, så jeg synes faktisk, at, at jeg både med min fodboldfaglighed, men også med nogle af de her bløde værdier, har været med til at præge vores ejere og deres tankegang omkring FB. Det er noget grimt noget med sådan nogle gamle klip, man kan hente fra. Yeah. Uh, men du sagde i klippet, at uh, hvis man nu taber syv kampe i streg, yeah. så kan bestyrelsen pludselig skifte strategi. Nu har jeg kun tabt fem kampe i streg. Yeah. Så, så mit spørgsmål er, I er i gang med at skifte strategi, for yeah. nu er du selv inde på... Det går godt, ved, at I skulle have nogle mere rusinerede ja. spillere. Ja. Hvor er balancen, Jens? Ja, vi har ikke tabt fem kampe i træk. Nej, men I er ikke, ikke vundet i fem kampe. Det er okay, rigtigt. Det, det, det, vi har undskyld, fået to point. Så trækker ja, det, det tilbage. <laughs> det. det. kan man. Ja, så, men det, det er helt rigtigt. Men, men det er også vigtigt for mig, at når man som fodboldleder, og det har du selv været i mange år, man må, noget af det værste, man kan, det er at begynde at ryste på hånden. Hvis man har en strategi, og man tror på den, så skal man være tro imod, dem, så langt, imod den så langt tid, man kan. Men, men, men strategier de kan også sig altså, og, og modificeres en lille smule undervejs, Så det er det, vi er i gang med nu, at, at vi måske gerne vil... Vi vil have lidt kig på lidt ældre spillere, fordi lige nu der er vi øh, under 21 i gennemsnitsalder, og det kan godt være svært, når man er oppe i Ammerburg, de øver i et forfærdeligt blæse hver i går, men at stå fast, altså så, sådan, er, sådan er vilkåret bare, at man en gang imellem som, som et ungt menneske, så går, så går præstationerne den vej der, mens øh, vi gerne vil have nogen, som, som ved, hvad det drejer sig om, og som kan være med til at holde fast i tingene. Men... men Lige for at komme tilbage til det med de 21 nye spillere i sommerne, det er også det, der er vigtigt for mig, og det er noget af det, vi lykkedes rigtig godt med i Hobro, det var at oparbejde en kultur. Altså, det er altså nemt at tale om kultur, for hvad er kultur egentlig? Men den måde, man er sammen på, når man springer i et omkredsrum og putter 21 nye spillere ind i, så er der ingen kultur, det er det, vi er i gang med at skabe nu, og det er faktisk, det tager lang tid. Men er det dig som direktør, der skal ned og brude ja, i det? det kan jeg godt være med til, synes jeg, fordi det har noget at gøre med, hvordan man er sammen til daglig. Altså, det, det, det er kultur for mig at gøre, og, og det der med at, at lave en kultur, det tager bare lang tid. Altså, det tager lang tid, og alle folk taler om vinderkultur, lige nu er vi inde i, et, i en cirkel, hvor vi ikke har vundet, så er det svært at lave en vinderkultur, men, men at skabe noget, det tager rigtig lang tid, og man kan ødelægge det på fem minutter, og det skal man være varsom med. Så det er noget af det vigtigste for mig lige nu i IFB, det er at være med til at genopbygge en god, sund kultur. Hvor lang tid kommer det til at tage? Jamen, det tager lang tid. Men, men jeg vil også sige, at noget af det, jeg har, har plæderet for, mens jeg var i Hobro, det var jo, at jeg synes, at det var så ærgerligt, at man indskrænkede Superligaen til 12 Tolholm. Det har vi også diskuteret. Ja, der, <laughs> det kan der, du nok der, ikke lave nej, noget af det nu. Nej, det kan man ikke. Og der synes jeg rent faktisk, at IFB hører til. På sigt. altså vi har en kæmpe by, og vi har en rigtig god lokal opbakning, vi har, vi har rigtig dygtige fans, vi har altså, virkelig mange ting, der går for os, altså gode faciliteter, hybridbaner og på. Der er ingen fingre at sætte på noget som helst øh, i, i Esbjerg, så altså, vi skal være en del af en 12-hold Superliga, men det kommer til at tage et stykke tid, fordi vi starter faktisk helt fra Lige nu er jeres problem jo ikke at Superligaen kun er 12 hold. Jeres problem er at første version er bedre, du sidder til 12 ja. hold. det ja. er Men nu snakker du også kontinuitet, og ja. det her med at skabe en kultur, det kræver selvfølgelig også nøglepersoner, ja. de rette nøglepersoner, ja. til, som ligesom hvad kan man sige, eksponent for den kultur. Nu har I fyret jeres træner for ja. nylig, I har valgt ikke at, at ansætte den afløser, men ligesom lader projektet køre og se, om det ender på den ene eller den anden etage, kan man sige, efter sommerferien. Er det ikke et problem, når man prøver at lave en kultur eller skabe ja. en kultur? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det, det vi gerne vil nu, det er, at vi skal være rigtig grundige i vores ansættelsesprocedurer. Vi skal have en rigtig dygtig træner ind, som kan stå som også kan være en af de, de pæle, man kan læne sig op af altså, i den her kulturbygningsfase. Jeg vil rigtig gerne have en dansk træner ind, som, som forstår sig på den danske første division, som forstår sig på den danske Superliga, som kender til, til aktionerne, der er i en dansk fodboldklub. Fordi hvis man ansætter, og det, det er ikke et ondt ord om tyske trænere, og det er virkelig vigtigt for mig, men hvis man ansætter en tysk træner, så siger han i sit eget hoved, så siger han, hvor lang tid sidder en træner i de to bedste rækker i Danmark? Han sidder 12-14 måneder, og så hele processen med at skabe øh, sammenhæng med vores akademi, som er, rigt som er rigtig velfungerende i Esbjerg. Lige nu, mens vi taler, har vi syv landsholdspillere på unglandsholdene, seks på de danskere og en enkelt hollænder, så vi er rigtig dygtige i det område til at producere fodboldspillere, så det skal vi selvfølgelig gøre brug af. Men en tysk træner, han tænker, hvorfor skal jeg træne med ham, den dreng her, der er 17 år? Fordi om et år, der er jeg her ikke. Når han bliver god, så, så er jeg har ikke. Så hele den der sammenhængskraft, der er i en fodboldklub, synes jeg, øh, er danske trænere langt bedre til at forstå det der med at have en transitionstræner, hvor vi skal bygge broer ned til vores akademi. Det er langt nemmere for, og synes jeg også, det højner kvaliteten til daglig, hvis man får en dygtig dansk træner ind. Men hvad gør i jeres nuværende øh, sportslige situation øh, ved de tanker? Fordi jeg kan godt se, at du, du sidder og venter på, hvor I ender hen. Ja. Undskyld jeg få kølt. Men det, det har du helt ret men, i. Jeg... Men samtidig, hvis jeg var dig, ville jeg også sidde og overveje, om jeg ikke skulle have en brændslukker, ja. fordi uh, vi har jo først ja. set, at der findes over rundt i, i verden, der kan have tage hånd. Ja, præcis. <laughs> ja, men det, det er også i vores overvejelse, altså det siger sig selv. Men jeg synes faktisk, at noget af det, vi forsøger nu, det er... Og det bliver også tit brugt i, i fodboldverdenen af floskler. det der med, at og vi skal tættere sammen i bussen. Men det, det er faktisk vores akademitrænere, som hjælper til, fordi de har et rigtig højt niveau lige nu. Er vores U19-træner Ernemann, en tidligere fodboldspiller i klubben også, mm -hmm. med ind omkring første hold, Og vores øh, akademichef Lars Wind er med ind omkring. Altså alle folk har rykket sådan en tand tættere sammen, og det er for mig at se os, der skal løse det, der er i FB lige nu. Men, men det kan godt være, at man ender i en situation, hvor at man må have en brændslukker ind, men der er vi ikke lige nu. Hvad vil du gøre, Niels Christian, i den situation, som, som Esbjerg befinder sig i? Fordi det her projekt med at komme tilbage på første klasse, det, det, det bliver jo noget skudt til hjørnet, hvis du rød ned på tredje klasse undervejs. Ja. Men det er klart, det er en voldsom udfordring. Esbjerg står i i øjeblikket, fordi godt nok siger man altid, at man skridtet fra Superligaen til første division, det, det, det er voldsomt. Så nu er der heldigvis skabt nogle faldskabsordninger, der gør, ja. at man økonomisk kan afbøde de værste på ja. kort sigt. Men det er klart, at den risiko, der er ved, at man ryger gennem rækkerne, fordi når man først kommer ned i anden division, så er det et helt andet boldgame det det at komme op derfra, også med hensyn til det, du talte om, at man godt vil rekruttere nogle unge mennesker i nærområderne ja. eller nogle andre klubber, man kan fiske og uddanne på, men mm -hmm. bliver mindre attraktiv. Det kan man. Så det er klart, at jeg vil, jeg vil helst ikke udtale mig om kvaliteterne af det nuværende op, fordi det kan, har jeg ikke, jeg har ikke set træningen, og jeg øh, kan kun se resultaterne udefra. Det er jo klart, at der et eller andet sted skal der kastes en håndgranat, mm. fordi I skal vinde nogle gruppekampe. Uh, og, og det er jo også spillerne, der skal kæmpe for deres arbejdspladser. Ja. Men vil du ikke uh, være fristet af at finde en brændslukker, der måske oh, man kunne kan finde man ud, ikke ud af at skifte jo, man, man tror jo, altså, jeg ved godt, man siger, det er let nok at skifte træner. Nej, det er det jo så ikke i sig selv. Nej. Uh, men det kan godt være, at man må træneren måske. Du er selv ind på det. Uh, jeg knytte nogle flere folk tæt omkring staben. Det kunne godt være, at I måske, uh, træneren skulle have en coach måske, ja. ved siden af altså, sig på ja. en eller anden måde. Det vil jeg måske ja. anbefale, også fordi uh, jeres træner trods alt ikke har uh, lige den måske, erfaring, der skal til at have stabindighed til at stå imod ja. både... Øh, jeres fans, der er blevet urolige, har jeg ja. noteret mig, og måske en bestyrelse, der er urolig, ja. og en ny direktør, ja. der er. Øh, Men det er altså et er, godt opgave. Det, og det er jo de... så, øh, jeg, jeg tror måske, at det, det ville jeg måske overveje, ja. at, øh, at man inde i kulisserne øh, fik en, som man kunne læne sig op af, eller der kunne... Bl blive bedt om at give nogle råd, ikke bare skal komme og give ja. dem. Ja, Michael har jo osv. heller ikke nye øjne på, på tingene, kan man sige. Han, han er, er jo, han han jo en del af det, ja, der den. har været der. Ja, det, det må man sige. Og det, det var også vigtigt for mig, Det netop det der med kontinuiteten, ikke bare at tage en udefra, som spillerne skulle til at forholde sig til mm. en helt ny person igen, men netop nogen indenfra som... Så jeg nu, sagde du før, øh, så udfordrer det lidt, fordi jeg synes jo, det er en vanskelig situation, I er i. Du du er meget komfortabel ved jeres situation. Altså, når jeg ser på det, Øh, også det jeg ligesom hører i miljøet, så synes jeg jo, at Esbjerg er faldet langt bagud ja. på øh, talentudviklingen i forhold til, hvor man var for nogle år siden. Og jeg ved, jeg ved mere end nogen, at man ikke bare skal kigge på resultater i ungdomsafdelingen, der skal man kigge på processer ja. og udvikling. Ja. Men altså, i U19-rækken, U17-rækken, U15-rækken, der ligger i, grund... også med udtrykke. Ja. I bunden, ja. øh, øh, og jeres øh, førstevisionshold ligger i bunden. Altså, det, er jo, det er jo lidt risikabelt, at man får en... Den der taberkultur, ja. Men, at unge mennesker taber ja. flere fodboldkampe, end de, de vinder. vinder ja. øh, det er noget af det, jeg altid har været optaget ja. af. At skal man skabe vinderkultur, skal man også skabe det, det i, i sit akademi. Yes. Og nu henter der akademitrænere op, med respekt ja. for deres faglighed. Øh, det, I skal have ind, det er, at I skal have nogen ind... Øh, der, der, der får jeg til at vinde nogle fodboldkampe. Ja, men det er så godt set det der, det er helt rigtigt, fordi jeg, jeg er også... Øh, altså, proces er, er jeg ikke ret vild med det ord i fodbold, fordi det, i bund og grund, så, ender, så handler det om resultater, og, og man kan sige, at i sådan en fodboldklub som, som IFB, så er der kun et hold, der skal, skal vinde hver weekend, og det er første hold men det gør så sandelig ikke noget, at vores ungdomshold også vinder, kampe og der er igen en lang række forklaringer på, at lige nu er vores resultater ikke særlig gode i ungdomstrækkerne. men det der Især vigtigt for et akademi, det er, at de kan skabe fodboldspillere til vores første hold. Og der må jeg bare sige, der er vi rigtig godt på vej. I går øh, sætter vi i løbet af kampen ind i en U19-spiller, som, som egentlig burde spille med U19-hold. Så vi har rigtig dygtige unge mennesker. Og vores anfører for vores første hold er en 20-årig dreng, øh, En af de største talenter for mig at se i dansk fodbold, Mads Larsen. Så, så vi har rigtig gode fodboldspillere. Men så, som Nils Christian siger, så bliver man nødt til at nogen vinde. En, der kan vinde nogle Ja, Vi skal have nogen, der kan der vinde vi nogle fodboldkamp. have nogen, yes. der kan vinde. Ja. Det er de voksne spillere, det er det. tænker jeg også. Du det er du rigtigt. Tænker, ikke? Hvor alvorlig vil en nedrykning være for Esbjerg? Jamen altså, det, det vil være alvorligt. Men jeg har også i dialog med vores ejere, jo, som siger, at så bliver vi som minimum satte et år yderligere tilbage i vores øh, tilgang, men, men det, er deres, det er deres plan, og det er vores plan at lave et Superliga-hold i FB, men det vil selvsagt øh, blive skudt et år tilbage. Og der kan jeg også sige, at jeg har, har været med i dansk fodbold så lang tid, at jeg har jo set en, en kæmpe klub som AB øh, spille i 2. division i en årrække, som ikke pønder i AB, og, og lad os sige, Vejle, øh, der her var i Hobro, havde de en lang øh, årrække på næsten 10 år i første division, så det er bare svært at, at spille både i første division, men så sandelig også at spille i 2. division, og der, der er det ikke mit store håb, at DFB kommer til at i anden division, der er et ser, spørgsmål fra Nikolaj. Jeg er lidt i tvivl om udtalen. Søga eller Suigan, det er også lige meget. Hvor længe ja. kan man blive ved med at have det set op, der er i klubben nu, hvis resultaterne bliver ved med at være nedadgående? Ja. Hvad er udsigterne for fremtiden set op i klubben i begge scenarier? Er at klubben får bedre resultater eller at klubben får dårligere? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså lige nu der, der har vi jo heldigvis uh, kapital, kan man sige, fordi uh, vores amerikanske ejere kom med en del penge, og det gjorde de lokale. Det skal man også huske, når vi nu taler om udenlandsk ejerskab, så kan jeg sige, at i det her tilfælde der har de kun 51 procent. Så der sidder altså 49 procent af, af vores mm. aktier på lokale hænder, som har været rigtig, rigtig gode støtter af AFB i en lang overrække. Dem, altså dem står jeg lige så meget på mål for, som jeg gør for de 51 Det synes jeg er vigtigt at sige. Men vi har kapital til at, til at drive også et fodboldhold, hvis katastrofen skulle ske, og vi kom i anden division, men, men der, er ingen, der er ingen tvivl om, at det Koster EFB penge med det sat op lige nu og spille i første division, så vi skal gerne tilbage i Superligaen. Øhm, og ikke nok med de sportslige problemer, så har I jo været på kant med jeres mest inkarnerede fans. Det er det, der har fyldt bjælkerne den seneste <lødsel> tid. Øhm, fordi der var den her kamp for nylig, hvor der blev kastet fyrværkeri ja. på banen. kan øhm, ja. ja, kanonklag. Ja. Og øh, I valgte efterfølgende at lukke stemningstribunen. Ja. Er det den stil, som, som du står for for umiddelbart? Ja. Vil jeg jo synes, du var en dialogsøgende <lødsel> ja, inkluderende, Tyne? Og, og det har vi virkelig forsøgt at have en dialog med vores med alle vores fangrupper. Det, det har vi, fordi det betyder bare rigtig meget for IFB. Og de drenge her, som, som står på, på vores stemningsafsnit, vi har faktisk været i rigtig, rigtig god dialog med dem. Det er sådan en type af jeg, fordi jeg synes, at, at noget af det, jeg gerne vil være med til at skabe i, i Esbjerg og IFB, det er en vi følelse, at vi alle sammen skal den samme, samme vej. Og der behøver vi vores fans, det gør vi. Så vi, de havde et stort ønske om at blive flyttet over på den, vi kalder B12-tribunen. Så vi har i fællesskab med dem taget sæderne ned, og vi har fået et lokalt smidefirma til at, at sponsorere nogle bølgebryder og flytte et over, så vi har faktisk gjort rigtig meget for dem, og så gud hjælp med den første gang, de står over, og vi skal indvide det, så kommer det de her famøse kanonslag fra. Og der sætter jeg som person grænsen, fordi det må aldrig blive farligt for nogen at gå til fodbold i Esbjerg. Mm. og det er de her øh, skide kanonslag. De er farlige, og de kommer end både på banen, men, men i sidste ende, så er det kun ens ansvar sikkerheden på stadion i Esbjerg, og det er mig. Mm. Og det vil jeg ikke stå på mål for, det vil jeg simpelthen ikke, og det har jeg sagt til dem, at, at nu har vi lukket det på ubestemt tid, og øh, de første to kampe, der kan man sige, at øh, Hobro-kampen, vores hjemmekamp, den foregik øh, rigtig fint, og i går var der, var der faktisk en del fans med oppe i, i Ammerbugt også, og de opførte sig rigtig fint, så øh, vi skal i dialog med dem igen om at, om at åbne det her stemningsafsnit, fordi det behøver hold, synes jeg, men det er vigtigt for mig, og sige til dem, at det kommer ind på, hvordan de opfører sig, og de skal garantere mig, at der ikke kommer flere kanonslag. Men det, men det har du også selv været ude at sige. De der kanonslag kan man jo smule ind man. Af alle mulige og umulige ja. steder. Det kan man, og det, det, derfor bliver jeg nødt til at appellere både til deres sunde fornuft, men også til deres selvjustits i gruppen. Der, det skal de ikke finde sig i, fordi <coughs> som jeg blev skudt i skoene, så er det de få, der ødelægger det for de mange, og det er jeg rigtig ærgerlig over. Men er det ikke forståeligt, at de er frustrerede de her fans? De har jo set de samme gule som os, der ikke har følelser ja, altså, i Esbjerg. Vi må, jo, vi må jo bare sige, at det er jo ikke et øh, fænomen, der er isoleret til Esbjerg. Altså, desværre er det jo sådan, at når modgangen kommer, øh, så har man håb om, at ligesom du siger, spillerne skal rykke sammen i bussen, øh, ledelsen skal øh, rykke sammen, øh, vi skal arbejde og vi skal gå ud for at vinde det næste fodboldkamp, så håber man selvfølgelig også, at ens fans vi hjælpe en på ja, vej. Og I har brug for, ja, at, at jeres meget aktive fans selvfølgelig kan bringe jer på vej. Men det er jo et problem, I deler med alle klubber. Altså sidste søndag var jeg i øh, Torino og se Juventus øh, spil mod Inter, og Juventus har kæmpe problemer ja. med deres fans. Og ledelsen er i krig med fansene selv dernede i Italien. Og det er jo ikke en vej fremad, men det er jo de samme, desværre, som du selv siger, få uheldige elementer, som bare gør, når der kommer på kant med lovgivningen, og du ja. kommer på kant med myndighederne, og, og afsnit bliver lukket, og det ved vi jo også fra øh, de store kampe, Brøndby-FC København, mm. der skal spille til dagslys, og nogle gange uden modstandertilskuer, ja. fordi der er nogen, der ikke kan opføres ordentligt. Hvem går det ud over? Det går ud over klubberne, ja. det går ud over spillerne, og ja. det går ud over jeres muligheder for at redde jer i første ja. division, og det er ærgerligt. Og det ved jeg godt, du siger til dem, og der er sikkert ja. også mange, der forstår det, men der er jo altså stadigvæk nogle kvejpander, som ja. ikke som som det det har brug men det, for at, at realisere jo... sig selv, og det er død ærgerligt. Ja, det er det godt, og du sætter jo altså, rigtig fine ord på det. Det er jo den situation, vi står i, fordi vi skal bruge dem, og jeg, jeg har rost dem så mange steder, fordi de bakker virkelig op, og de står og synger, og de gør alverdens ting og så har der været nogle få elementer, som har gjort noget, der er dumt. Og det kan jeg bare ikke leve med, fordi det er mig, der har ansvaret i den sidste ende. Og det, det håber jeg, de respekterer. Og nu skal vi have dem ind igen til en ny runde af dialog, og så, så håber jeg, at det løser sig. Jeg har et lidt uh, kritisk spørgsmål fra ja. Stefan Meng Tamstrup. Hvorfor skal Esbjerg overleve for enhver pris, når man ser på, at tilskudtallet er styrtdykket, at klubben ja. er i krig med egne fans, at man er til grin i hele Danmark, og at det er umuligt at se en vision for fremtiden, så kan jeg godt polemisk tænke, om klubben er værd at redde. Ja. Det er den. Det er jeg slet ikke i tvivl om. også, øh, som jeg har sagt før, at EFB altså, er en kulturinstitution i Sydvestjylland, og, og den betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker. Altså, vi har, vi har øh, fans, der står hver evig eneste dag og kigger på vores første i fodbold. Altså, det, det er vigtigt for mig, at... Øh, at, nu lyder det sådan lidt voldsomt, der skal redde klubben. Altså, det, er ikke det, det er ikke det, der er vores projekt. Det er, fordi den, den skal nok, vi, fylder, vi fylder 100 år i 2024, og den skal nok også fylde 100 år mere. Altså, det er jo noget af det gode ved at arbejde i fodboldklubber, det er, at de kommer til at bestå... Øh Selvom, det er jer, der bliver byttet ud. Det er også så <laughs> nogen som også der bliver byttet ud, og klubber dem, de bliver der. Så, så jeg er ikke ude i, i missionen og redde FB. Jeg vil rigtig gerne, fordi den, den skal nok komme til at, at stå der lang tid efter, at jeg også har holdt dernede. Men, men jeg vil rigtig gerne se, om vi ikke kan få den tilbage i Superligaen, fordi der synes jeg, den hører til, og det, det skal vi arbejde på hver evig eneste dag. Men forstår du, at der er fodboldelskere ja. og måske ja. endda Esbjerg-fans, der, der har svært ved at ja. se det her med, at den hører til i Superligaen ja. øh, med den udvikling, der har været i Esbjerg. Jamen det, det kan jeg sagtens. Det, men det har jo været, som, som også mange af fansene, de, jeg spørger dem jo, altså, er det meget I er med, er de trænerne, I er med, er det spillerne, så sæt bander op og sige øh, sig det. Men lad være med at kaste med de kanonslag her, hvis det er det, de er med. Men de har jo også sådan svært ved selv at sætte ord på, hvad det lige netop er sådan konkret, de er med, udover at det har jo været sådan lidt en derute over et stykke tid i Esbjerg. Men, men man skal også at og anerkende, at det er altså ikke mere end tre år siden, at de fik bronzemodaljer. Så, så vi, har, vi har en berettigelse i dansk fodbold, og der kæmper vi for at komme tilbage i toppen af den, og det synes jeg faktisk er værd at kæmpe for. Men er der ikke noget risikabel ved at tro eller tænke, at man hører til et sted, det... fordi man har en tradition, en jo. historie og et navn, fordi... Du bliver jo målt på det, du gør øh, her nu, ja. øh, og på din seneste kamp og de seneste år. Og, og, og vi tabt den seneste de, kamp op i Jammerburg. Det skal vi også altså det skal vi, øh, det skal vi være tro imod, fordi vi, man er ikke bedre end sin sidste kamp. Men når, også som vi talte om herinde i udsendelsen. Øh, IFB har sådan en fin stjerne over deres logo på trøjen, der betyder, at de ikke bare har vundet et ej, eller to, men hele fem mesterskaber, og det er en del af traditionen i FB, så man kan godt synes, at det er, det er lidt træls, når man har været vant til at gå på stadion i 40 år i Esbjerg, at man lige nu kæmper i bunden af første division. Men vi må også sande, at det er det, der er virkeligheden lige nu. Men der er ikke nogen, der skal være i tvivl om, at os, der arbejder i FB, vi møder stolte hver dag på arbejde, og vi arbejder rigtig mange timer, og vi arbejder hårdt på at få FB tilbage på ret kurs, og det tror jeg faktisk på, at vi sagtens kan lykkes med. Der noget på vej ja, jeg, har en, jeg har jo en kolossal svaghed for Esbjerg. For det første, fordi det var et af de første hold, jeg så inde i Idrætsparken med min ja. onkel mod KB. Og så er det jo det, de spiller i blå- og hvidstribede trøjer. <laughs> altså, den slags klubber øh, kan der ikke være nok af i, i, i dansk I fodbold. Dansk mål, ja. Selvom der var en periode, hvor I klaskede en grim gul reklame hen over <laughs> de der pæne, blå- og hvidstribede trøjer. Uh, så selvfølgelig har Esbjerg en, en kæmpe plads i dansk fodbold. Ja. Det har de. Hvad er din største opgave... Øh når du forlader os her øh, og fremadrettet i den øh, forfærdelige nedrykningsnavekrig øh, ja, i bevindet? Ja, og det, det kan man sige, det er heldigvis noget af det, jeg har god erfaring i. I mange år Der kæmpede vi også i Hobro med ikke at rykke ud af den ene række og den anden række, både i første divisioner, men også i Superliganen. Så jeg har faktisk rigtig meget erfaring i at være i en nedrykningskamp. Og der tror jeg, at man, altså man bliver nødt til at bevare roen, og man bliver nødt til at tro på, at, at det vi gør hver... Hver evig eneste dag, det er det, det, det, der virker. Og øh, det håber jeg, at, at folk i omkring EFB og i omkring Esbjerg kan mærke på mig, at jeg kommer ikke til at ryste på hånden. Øh, lige nu i hvert fald. Hvor høj en prioritet har den træneransættelse? Den har en rigtig høj prioritet, og den har vi fuld gang med. Det kan jeg godt fortælle dig. Hvor hvad er status på? Jamen det er, at, som du sagde, faktisk klogeligt. Mette vil gerne have et navn. Ja, der vi, tænker faktisk, Du sagde noget ret klogt med det. Det var jo også, at, at hvis man skal have en rigtig dygtig så er han også lidt interesseret i at vide, hvilken række han skal være træner i. Og det er ikke sikkert, at jeg kan få den samme dygtige træner, hvis det hedder anden division til sommer. Så vi bliver nødt til at bare. Vi bliver nødt til at have tålmodighed med det, fordi vi skal nok først finde ud af, hvilken række vi spiller i. Hvis vi skiller lidt øh, ned mod syd, så har vi jo en, en klub, man måske kan sammenligne ja, lidt med, ikke i historien nødvendigvis, men, men Sønderyske, som jo også ja. har amerikanske ejer, ja. som jo også havde rod i butikken, og ja. som så har valgt at gå med nogle, øh, og ansætte nogle, hvad kan man sige, øh, kulturelt tunge øh, folk i Esben Hansen, Henrik ja. Hansen, øh, Niels Lodberg. Øh, er det noget, du kunne være inspireret af? den Nej, model, de er gået med? Det er med? klogt, og de har lavet en strategi for hele området. Altså, jeg synes, det er virkelig klogt, det de laver i Sønderjylland. lige det, det må jeg bare sige. Øh, og det er noget af det, vi også rigtig gerne vil i Esbjerg. Altså, så mange beslutninger som muligt skal tages fra Esbjerg, når det, når det drejer sig om IFB. Og der gør det ikke noget med, med at have en rigtig god øh, lokal forankring. Og, og have masser af gode mennesker fra lokalområdet til at lave et stykke arbejde for fodboldklubben, det synes jeg er rigtig godt set i, øh, i Sønderjyske. Skal. Man skal man måske også tilbage og kigge lidt i, hvem, hvem har vi af klubikoner ja. eller personligheder, der har været holdene, øh, som Henrik Kansen ja. jo har. Yes. Han kunne også have været. Øh, det kunne han. Øh, ham har jeg faktisk øh. talt med en gang, da jeg var ansat i en anden fodboldklub, ah, okay. fordi Jeg synes, at han er en rigtig talentfuld træner, som har, øh, som har et godt blik for spillet, og jeg tror, at de har ramt en rigtig dygtig træner dernede. Jeg vil også sige, at, at det er noget af det, øh, EFB også kan, fordi der er rigtig mange ikoner i Esbjerg. Altså, lige nu er vores øh, som jeg sagde før, har spillet, øh, som er øh, assistenttræner omkring førsteholdet nu og trænet du 19 Han har spillet førsteholdskampe. Jai Lusena øh, er u-17 træner og har spillet øh, et utal af, af fodboldkampe på førstehold. Jesper Lange er ansat som transitionstræner. Så vi har faktisk rigtig mange af de ikoner øh, både i byen, men også i klubben allerede. Så, øh, de kan sagtens være med til at sætte en dagsorden, og de kan sagtens være med til at, som øh, vores spørger før sagde, redde i FB. Jeg har et sidste øh, ser spørgsmål til dig ja. fra Jesper Helmin. Ja. Løber du en runde på stadion? Ha! I ført bare røv, hvis Esbjerg klarer frisiden. Det er jo vores gode venner ja. og øh, stifteren af Bold.dk. Ja. Der var en historie i Hobro en om, at jeg løb en runde på stadion i bar undskyld udtrykket. Det er faktisk rigtigt. Jeg havde en lang fragt på, øh, men det, det har jeg ikke tænkt mig at gøre i FB. Det, jeg var noget yngre gang og jeg vil ikke udsætte folk for sådan et grimsyn. Det, det kan jeg love højt og heldigt. Det gør jeg ikke. Hvad gør du så? Jeg, jeg kommer til at åbne mig en, en flaske øl. Øh, kold øl, når vi, har, når vi har reddet os en ny øh, sæson i første division, for det tror jeg rigtig meget på. Og det er noget, det jeg også sådan set i bagspejlet har været rigtig dårligt til. Det tror jeg også, Niels Christian har været. men de succeser, der der trods alt har været i mit fodboldliv, dem har man alt for dårligt til at nyde, når de står på, fordi så er man på vej videre mod et eller andet, andet. Og det har jeg lov mig selv. Hvis så frem til fald, der kommer flere succeser, så skal jeg være bedre til at lige sætte mig i fem minutter og nyde det, inden man går videre til noget nyt. Så det har jeg tænkt mig. Og det vil være en succes? Det vil være en succes, ja. Ved du hvad Jens at Du skal have tak fordi at du. Jeg tænker du er rigeligt at se til, men at du alligevel satte GPS'en mod København og kørte det ja. her Du skal garanteret flugt tilbage og reparere lidt. Ja. Okay. Så held og lykke med projektet. Tak. Og tak for episodet. Ja, tak, tak. Programmet blev præsenteret af Discovery+.